10. Az hét mérföldnyire éjszakra, a Bóveoja bálna vadászteleptől. Az ötlánctalpas Haglundot két mobil fúrótorony követte, a monstrumok hosszú sort alkotva vonultak a jégmezőn. Lex a legelső járműben, a Vélend iparvállalat logójával ellátott, narancsárgára festett Haglundban foglalt helyet. A norvég gyártmányú gép gyakorlatilag olyan volt, mintha egy lánctalpas harckocsi futóművére erősítettek volna egy viszonylag szűk fülkét. Már többször bebizonyosodott, hogy sarkvidéki körülmények között minden szempontból megfelelő. Erős a hajtóműve, a láncszalpai számára gyakorlatilag semmi sem jelent akadályt, a jókora ablakok pedig lehetővé tették az utasai számára, hogy szemmel tartsák a terepet. Lex végig pillantott a holdfényben csillámló érintetlen tájon. Az arcát közben az ablakhoz szorította, és hagyta, hogy a dermesztő hideg átjárja a testét. Amikor ilyen körülmények közé, ilyen vidékekre került, mindig ezzel a módszerrel próbálta ráhangolni a testét, és a lelkét a várható megpróbáltatásokra. Ez egy sivatag, Jelentette Kisven: Itt nincs semmi. A mellette ülő Verheiden helyeslően bólintott. Lex megrázta a fejét, ő nem értette egyet a két zsoldossal. Az ember, ha kinyitja a szemét, az Antarktiszon is épp olyan gazdag élő világot találhat, mint a Föld bármely más kontinensén. Ebben a kemény, könyörtelen, látszólag ellenséges környezetben, Valójában rengeteg növény és állat talált otthonra, csak éppen idő kellett ahhoz, hogy az ember felfedezze őket. A menetet vezető hagluntól alig öt mérföldnyire bánák úszkáltak az óceánban. A partvonal mentén legalább húsz helyen pingvinek és elefántfókák éltek. Az égen albatroszok, sírályok, skuák, petrellek cikáztak, krillt és halat ragadtak ki a hullámok közül. A zsoldosok, valamint a Queenhez hasonló banditák, de még Charles Wieland is úgy gondolta, hogy a természetet fel kell deríteni, meg kell szelidíteni, le kell ligázni. Lex egészen más véleményen volt, ő arra esküdött, hogy a világot nem szabad áttalakítani, rabigába hajtani, hanem a maga valójában kell megőrizni. Körülbelül hét mérföldre vagyunk a teleptől. Jelentette be a kormánykerék mögött ülő Max Stefford. Lex a Stefford mellett a kabátjába burkolódzó és didergő Charles Wielandre nézett, és mondani akart valamit, de Sebastian váratlanul megfogta a kezét, és felmutatott az égre. A hold olyan alacsonyan keringett, hogy az ember úgy érezhette, ha nem vigyáz, könnyen beleverheti a fejét. A gyermekkorom nagy részét Szicíliában töltöttem el mondta Sebastian halkon. Tudod, hogy nevezik arra felé a holdat, amikor ilyen nagynak látszik? Lex megrázta a fejét. Vadászok holdjának, mondta Sebastian. Vadász holdnak. Húsz perccel később a haglundal feljutottak a hódom tetejére, és megálltak a bálnavadász telep szélén. A többi jármű is megérkezett, Vélend kinyitotta az ajtót, a fülkét jeges, dermesztő levegő töltötte meg. Max leállította a Heglund motorját, és követte a főnökét, aki meglepően gyorsan mászott le a járműről. Ahogy a többiek is kiszálltak, esni kezdett a hú. Itt van, mondta Vélend. Ez az. Sebastian de róza számára ez az elhagyatott, 19. századi bálnavadásztelep olyan volt, mint azok a vadnyugati szellemvárosok, amelyeket az Egyesült Államok délnyugati részén látott. A főként fából készült épületek között egyetlen főutca húzódott. A nagyobb házak között kisebb kunyhók, műhelyek gubbasztottak, és mindent belengett az elmúlás szele. A különbséget csupán az jelentette, hogy míg Amerikában homok lepte be az épületeket, itt hófehér lett mindenütt, míg ott mindent felvert a gaz, itt a jég alól semmi sem nőhetett ki. A széruhamok jó láb magas hóakadályokat emeltek a házak között, Némelyik alacsonyabb viskónak éppen csak a teteje látszott ki a fehér dombok alól. Kísérteties hely volt. A bálnavadász telepet egy hegylábánál építették fel. Az ormok árnyéka valahogy még sötétebbé tette a félesztendeik tartó szürkületet, még félelmetesebbé változtatta az elhagyott, üres, romos házakat. Sebastian felkattintotta a zseblámpáját, és Tétován elindult a fő utcán. Miller követte. Olyan ez az egész, mint valami kalandpark, jegyezte meg Miller. Igen, mondta Thomas, ez itt a Moby Dick World. Sebastian megállt, a többiek köré együltek. Thomas titokban szemügyre vette, Adele russz szót. A szőkenő elővett egy cigarettát, rágyújtott. Szia! szólította meg Tomasz. A zsoldos a cigarettájába szippantott, és nem felelt. Őszintén, mondta Tomasz. Egy kicsit csalódott vagy, hogy nem kaptál sárga kabátot. Ugye így van? Adele a férfi felé fordult, az arcán nyoma sem volt mosolynak. Sárga kabátot a zöld kapnak. A belesnek valami szakadékba és meghalnak, így könnyebben megtaláljuk a hullájukat. Thomas nyelt egyet, bólintott és gyorsan arrébb húzódott. – Oszoljunk szét! – kiáltotta túl Max a szélbömbölését. – Keressük meg a viszonylag épp épületeket. Ez a telep lesz a bázisunk. Ha a szél felerősödik, a sátraink nem fognak védelmet nyújtani. Stefford a melósok felé fordult. – Mr. Queen! – Kérem a lehető leghamarabb kezdjék meg a fúrási munkálatokat. Rajta vagyok. Lex elment Queen mellett, és elindult a sötét főutcán. Miller és Sebastian utána sietett. Kiutottak a partra, a kikötőbe, ahol egy hosszú móló nyúlt a zöbölbe. A víz keményre fagyott, jég vette körül a móló cölöpeit. A kikötőben az egyik magas szikla tetején egy óriási fekete vasüst állt. Valamikor farudakkal támasztották alá, de most csak a köréje halmozódott hó és jégrétegek akadályozták meg, hogy feldőjön és leguruljon a magaslatról. Így is eléggé oldalra dőlt. Mi lehet ez? töprengett Sebastian. Egy separátor, mondta Lex. Ebbe dobálták bele a bálnák bizonyos részeit, ebben választották ki a zsírt. Régen nagy üzlet volt a bálnaolaj. Majdnem akkora, mint manapság a petróleum. Miközben Miller kinyitott egy ajtót, és belépett az egyik épületbe, Sebastian kiúvakodott a móló szélére, és megvizsgálta, milyen vastag körülötte a jég. Hogyan jutottak be ide a hajók? A telep csak nyáron működött, amikor megolvadt a zöböljege. 1904 óta nem használják, magyarázta Lex. Vajon miért nem? A nő összeráncolta a homlokát. Talán azért, mert azóta nincs mire vadászni. A móló elején talált egy szigonyt. Megpróbálta felemelni, de a fegyver hozzáfagyott a földhöz. Miller eközben az egyik nagyobb épületben megtalálta a hajdani ebédlőt. Hosszú faasztalokat és padokat látott, mindent belepett a vastag, kékes a fémből készült bögrék és tányérok, a bálna csontból faragott villák és kanalak, a kávéskannák hozzáfagyott az asztalokhoz. Minden pontosan ott állt, ahol száz évvel korábban hagyták. Miller megpróbálta felemelni az egyik bögrét. Minden erejét beleadta a mozdulatba, de csak annyit ért el, hogy letépte a bögre fülét. Zavartan elvigyorodott, és elővette a kameráját. Ezt a képet elküldöm a National geographic -nek. Amikor a vaku felvillant, valami megmozdult az egyik sarokban. Miller egyetlen pillanatig látta a fénylő feketetestet. Különös, kaparászó hang ütötte meg a fülét, mintha egy valószínűtlenül nagy rovar rohant volna végig a fapadlón. – Háló? – kiáltott fel a férfi. A mozgás abba maradt. Miller azonban érezte, nincs egyedül. Háló! A hangja visszhangot vert a helyiségben. Feszülten fülelt, de semmit sem hallott. Megfordult, és már éppen indulni akart, amikor a kaparászás megismétlődött. Ezúttal hangosabb volt, mint először. Miller izgatottan a melkasára csapott. Gyere elő, mielőtt a fejed helyén találod a segged. Utánozta verheiden mély, zengő hangját. A neszezés elhallgatott. Miller idegesen nyelt egyet. Az egyik asztal hirtelen felborult. Egy olyan test lökte meg, ami jóval alacsonyabb volt a férfinál. Miller hátrébb húzódott, már az ajtó előtt járt, amikor beleütközött valamibe. – Jézusom! – kiáltott fel, és maga elé kapta a kezét. – Mi a gond? – kérdezte Lex. – Itt, itt, itt van valami? – Lex két kedve nézett körül. – Micsoda? – Nem tudom, de… de ott van! Miller a felborult asztalra mutatott. Lex felemelte a zseblámpáját és bevilágított a sötét sarokba. Figyelj csak! – suttogta Miller. Lex is meghallotta a neszezést. Kaparászás, mintha lábak lépkednének a fapadlón. Egy lény, egy olyan lény, ami elég alacsony ahhoz, hogy észrevétlenül mozogjon a padok, az asztalok alatt. A hang közeledett. Vigyáz, Lex! üvöltött fel Miller. Az egyik asztal alól hirtelen egy fekete test bukkant elő. Szent Isten Lex! Millernek elakadt a lélegzete a félelemtől. ha, egy pingvin! nevetett fel a nő. Azt én is látom, hogy pingvin! könnyebbült meg Miller. Most már látom, de az előbb még azt hittem, hogy a pingvin odatotyogott Millerhez, oldalra billentette a fejét, és pislogás nélkül a férfira bámult. Óvatosan, mondta Lex. A végén még megcsíp.